نشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له و نشهد ان محمدا عبده ورسوله ثم اما بعد تجد لفظات فالدريمت ينوتم بر الله سبحانه وتعالى زوتين تونا فالندروين بريتي فالي ودزم كركم ونصلوات Por çdo ditë të më të mira bej nga mërin e fundit Muhammed Mustafaun alayhi salatu vesselam. Mbi shoqëtitë besnik, mbi familjen e tij të ndarshme dhe çdo besimtar i cili ndjek rrugën e tij të mirë deri në ditën e fundit të kësaj bote. Ne ndërruar vazhdim, do të vazhdojmë në ciklin që s'e kemi filluar mbi të folurit mbi emanet e xesit e Zotit te bareke o teala dhe kemi përmendur se besimtarit nuk duhet të mangëson në njohjen e Zotit xhelo xhelalu, prandaj duhet këtë të mangët Në njohin Allahu të barekja vë të ala Ma dje që shprejhet i bënkajim e ljozije Ajka e Kur'anit Zemre e Kur'anit Shpirti Kur'anit është njohja e Zotit Pra edhe nga haladhe dhe harami është përqëllim njohja e Zotit Subhanahu vë të ala Andaj sa më shumë që e njohim Allahun Subhanahu vë të ala Zgërohen dhe hapën dritarët e njohurive Të, të, të gjëra në këtë universën E në ka kriju Zotinu të barekja vë të ala Emrin e Zotit Xalaluhu El-Mubin. Pas çonë tefsirat e vazhduam me të njëjtin emër, por në aspektin e Kur'anit, se si Zoti Onjë Xalalu e ka bë kur'anin të qartë. Sot do kemi një emër shumë të rëndësishëm te Zoti te Baraka Utara, në fakt dy emra, do t'i marrim për shkak se sicoli projektore dy emrave është komentuar më tjetrin. Por neve kemi përmendur një rregull se na ka përmendë, e kanë përmendur dietarët, por se e cituam nga Ibn Qayyim el-Juzeyya se nuk ka emër të Zotit sinonim të tjetrit. Të ngjajshëm po, porse sinonim do tjetrit jo. Për çdo dy emra Zoti të Zotit xhelel xhelal, që mund të dukën të ngjajshëm, ato inxhasonë njëra tjetrës po pa tjetrën me pas, çdo emër një shtesë që se kot tjetri. Të dallohon njëra prej pre tjetrës. Pra nuk ka për shemb Ar-Rahman Ar-Rahim, ti lash më e ngjajshme, nuk është Ar-Rahman Ar-Rahim. Nuk është Rahmani E një të cilësi e Zotit Rahim, pa tjetë Rahman dalohet nga Rahim, edhe Rahim dalohet nga Rahman. Qoftë edhe me një detalë të voglë. Andaj sotë i kemi demrat e Zotit e bare kjo e tëra, që djetarë kanë thanë janë shumë të nëgjajshëm njëri me tjetërën. Atë nëgjajshëm janë, sa që djetarë kur kanë artef shpikimi i fjallës për shemull emrit e Zotit Gjellegjellu El Wakil, kanë thanë huel kefilë. Zëgur kanor temri Allahu xhallahu al-kafil kan banu hu al-wakil. Apo sigurisht e tham shpesh prej dietare e, e kan shprekët mënyrën e të, të shpjeguarit se në dietar kan thënë ato se i quhen muhakkikin nuk e kanë pranua ato sudim, për pikë në studim. Për shembull çka është e bardha e kundërta e zezes. E çka është e zeza e kundërta e të bardhës zakon mund të di dikush rrethullosur. Në çka mundi me kriju surre qartë. Për shembull çka është e mira e kundërta e E të keqës dhe çka është e keqës e kundërda e të mirës dhe Nuk kryon surët të, të, të qartë për gjërat sët i ka kryu zotë i onë të bareke Vëtjale Emri i zotë i gjellë i gjellë i gjellë i luhu sot është me radhë dhe më nëm emri i gjerëzat e, e Një dhe gjerëzat e dy Apo i kemi morë dykun bi gjerëzat emrë të zotë i të bareke Vëtjale El wakil edhe el kefil Kështu kanarën në Kur'an El wakilu edhe el, -el kefil El wokil kor mushumhar se sa el kefil. Madje el kefil ka or vetem nje her ne ne Kur'an. Por so shum emri i rëndësishëm i Zotit ton te bareke we te al. Fillimë lazer si çikim ndaj çdo ligjërat, do të thonë përmbajtjen e përmbajt ligjëratës, do të përmendim në aspektin djusor çka i bije el wokil, pastaj në Kur'an dhe në fjalë të ulëmave si ka ardhur kuptimi i kësajna dhe e, do të përmendim diçka nga dobit të sa do të nxjerrim aspektin edukativ nga Këto dy emra dhe në fund për dalim nga ligjëratat tjera Sot do të shtojmë një fjal të i bënkajnë me lgjëuzije Për defektet e kuptimit të këti emri në shumicën e njerëzër Gësë kje e mërbezër, ka të baj me mbështetin në Allah, në gjellet gjellet Edhe njerëzit i përzin njerat kur, kur duhet mi mbështet Allahot Si mbështetin në Allahot, pasaj këtu i përzin qështet me e, riskun, me sebejpët Kër mirë të sebejpi, kër zhëtë morë të sebejpi Ekshë më rrathë gjëratë të njohëra në mesin e ulemane Filëm i gjëdhezër në aspektin gjusor Emri el wakil edhe emri el kefili zotit të bare ke vëtjale Thot ibn Sida, njërbë dhe gjëhtarët të mëdhejt të muslimane Ka thonë wakila billahi wa të wakila alej Wa të kele i steslemela Për dorët kë emër wakila të wakila i të kele Pra prej uawit Keth edhe lam Që fara lë do në kjo Kur i nështrojsh dikujna në kuptimin e autorizimit Shikone Dhe shikon e dhe e këtu në gjurën Kemi përmejnë neve gjithmon Gjua jon ka nevolë për shtesa Përshka këse gjua arabe veti përfshin Me veti Por shemë Ne e kemi përmejnë se E ilah do më thonjë më në nështru zotit Tani u akilë më nështru zotit Por nuk e njëta Apo? Nuk është e njëta Apo? A, mu'min a i cili jepë siguri Ndërsa el wakil Për që mu dhe sa tjetarë kanë thonë A i cili jepë siguri Po nuk është e njëta Ndë të shohëmi me lejnë Allah Të barekja vëtjala Thotë i nuside Wakile billa vëtë wakkele alej E i stesle mele I është nështruar atina Do më thonë është për që dhe më këtu vezër Kur ti e, I thu dikujna Këtë pun Së muj me kryune Kryje të i thojnë me një kandë i e këtë dërzuë, apo ju këtë dërzuë atina, mirë po, fjara më e përstatshme, apo për të kuptuemi në Allahu Gjelë Gjelalu e Luakil, është ati cili i ha, i dërzoët qështja për të kryje si rezultat i dopsijës të këti shka e dërzon. Pra janë dy pale, pale a dërzuse dhe pale a pranuse të dërzimit. Pale a cila dërzonë Në, bon, në veprën e dërzimit E thotë edhe një shprejje Me qenjën e vetë Unë nuk mundëm Apo Tani marë të ndorën të anë Kësa i thonë Të ukil Anda jemri Allahu Gjelluala Al-Uakil Dë më thamë A ti cili ti a lepunën Thu marë e zotë kryjëti Të bareke Vëtë ala Kjo është tajtë së në këharna Në gjuhën e Arabë Thotë i më sida wa Vë vëkkële fulanun fulanën I dhe stekfahu emrahu Thikaten bi kifajeti A u adxen anil qijami bi emri nefsihi Ka dhanë Thuhet Filani ka ba wakil Fulanin tjetrin Nja ka ba autorizim tjetrit Nje qështje Pra istekfahu emran Që ka dhanë istekfahu emran Ka dhanë ti kryje që këtë pun Një filan I thot alani Sos ma punën Thikaten bi kifajeti që i ko këto shtejse dhe zër janë shumë në nënsi. Gjua Arabe e ko një veqërije cila i quatë të dhëmin. Të dhëmin, që ka do më thanë dhe zërë? Të dhëmin, do më thanë, fjala përmbanë vet vetin e vetë shumë prejmanave. Arabi i kuptonë me të shprejurit e fjales. Vinë pasaj, andaj ka ndonë djetarët, se këto shpjegime të gjuhës Arabe i kanë vendosë në një li për të sinë e kanë qujtë muë gjemë. Këtë mënë muë gjemë, dojëzër Zbërthim për jo Arabët që ka thpolë Arabi Arabët nuk ka pas nevoj për muë gjemë Apo? Andaj kanë transmitu pëllet dhe djetarve Se jo Arabët I kanë vendosë regullat e gjuhës Arabe Ja? Por që imo Janë të njohër djetarët të e gjuhës Tësët kanë vendosë regullat e gjuhës Arabe Shumitë se e këtërë që kanë vendosë regullat Janë jo Arabë Apo? Andaj kanë artë një djetarë Arabë i vietor muhaddith ai tilet ka një hadithën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam shu'beja dhe i ka thon i kanë thon çka është puna e juve arabve? po okay, arabit i kanë thon arabit çka është puna e juve arabve? ne po ja urujm rregullat e juve. ne po e mësojmë ju në arabë rregullat apo parimet se si munduhet ajo a, originaliteti i gjuhës arabe ka thon shua ba aslihu ma afsadtum ndresh ne tash aj keni prish na arab e keni apost pastar kur keni hin ju e keni prish ndresh ne tash ash ka e keni prish do me thon çfar i bije sa tas kan pasne voj por rregulla se kan dit natyrshmori ju e keni dallazhit e keni livrit doni vneni rregulla por me por me kuptua alla thuat se nje nomad pi arab vet t kulluar ka mor pjes ne mezhlis t Nësimi gjuhë sa nabe Edhe masi o kryora E ka pyt hoxha Qka morëve sh nga kjo Ka thonë kur gjo Për vetë se po folni me disa fjalë Për fjalë të tona Ju për imsoni fjalë të tona Me regula E unë i di ato për nga, për nga natyra Kërë për shemë ne themi Kjo ishtot edhe kjo mana Edhe kjo dhe me thonje Kjo qfar i bje Por shka këpatsis të gjuhëve tjera për ti Për ti në gjejshme një vend Fjallët e Zodit e Bareke Vëtjala Qëfar thot, im në sire Filonja ka autorizu filonin Për me e kry një pun Nga besimi që e ka se aj I den Zota saj Kër ti a le dikuj në krye që këtë pun Ti ki besim saj Aj e kry një Apo nga paftësia që me kry vet E kjo është Në lidhje me Zodit e Bareke Vëtjala Pro ti mund është me autorizu një njëri Se ki besim se ta kry një Por kjo nuk është për Allahun këtu, do të vijmë te si kuptohet për Zotin tonë te bareke وتعالى. Ë kjo është ajo që ka gëpunojnë Ibn Usaid në çështjen e al-wakili. Ka thënë el-Jauhariu, "At-tawakkul ithharu al-adzi wal-i'timad al ala ala ghayrik wal-ismu at-tuklam." Ka thënë el-Jauhariu në rivjetar të djues, "Ka thon tawakkul, nga acila është el-wakil, emri Allahu te bareke وتعالى, është manifestim i dopsis Dhe mbështetjes të tjetëri Ti e publikon dopsijet Unë s'moj Dhe ja dorëzon Allahut Të bareke U e te ale Gjithashtë të kanarë dhe shumë për e fjallët i editarë Sa cilën rrëth kësaj maraj Pasaj Kanë thonë për kefil Qajbi e kefil Shumë e në gjashmë është me el, el wakili me disa, disa shtesat të, të vogla Kanë thonë el kefil El a il El a il A i cili mërë kujdesin Biveti Apo? Për me rje më në leja selam E ka mërë zekeria në kujdes Qa të më në kujdes Mi sigurua Furnizim Veshje Shtëpi Ek së mëra Pra kër kujdesis për dikan I thëjnë I thëjnë Kefi Pra kjo është e shka Kalar në gjune e Arabve Në, në qështjën e, e Emrave të zotit Të bare kjo etala El Wakil El Wakil el kafil. Sai perqes ortu sektor duemrave në Kur'an Emri Allahul Wakil ka qartë mëtar në Kur'an ndërsa Emri Allahul El Kafil ka një herë në në Kur'an nuk kemi mundësimi për mëngreta referencat ku korna në Kur'an por disi të përmendemi disa prej prej tyre në sura Al Imran ajeti 173 zoti on te bara ke u taala elladhina qala lahumu an nasu inna anasa qad jama'u lakum faksouhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel Allahu jellelallah tregon një skenë nga skena e sahabëve se ju ka ndodhur kur janë mbledhur në luftën e ahzabit edhe munafikat kanë ardhur eh, eh, pra, kan dhe kanë thënë Muhamedi sallallahu alajhi ve sellem me bashkë çoketi inna inna nase qad jama'u lakum vërtet njerëzit janë mbledhur juve por munafikat kanë ardhur dhe kanë thënë qala lahumu nase inannase e këto është prej asaj çka e kemi theksuar shpesh Se pa e kuptue Kuranin Allah Ashtu si që ka zbite të gjithët parë dhe, dhe të se kanë kuptue Ne nuk e kuptojmë thelbin Ne këtu mund bëjmë demagogji Dhe të lujmë me fjal Apo dhe shikur që pëllu Tani plot me fjala Apo shimull Shpjegohet termi ardëmëri me, me subhanallah Kjo njëri ju duhet Mu të tërqeth lëkura ati Se si shpjegohet termet kuranore Dhe ku zbritëm Dhe se ku ka folë për nga mësëm për ardëmëri në njërzve A ka thamë mja u ndrejsh dhe lojra për fëmijat të Kështu përshimu me, me citu e Kjo është në më të talë Kjo me, me përdhos njëri ju në një veret më të ullë A zotin arrujt Pengamera i salatu selam nuk karme kësi gjëra Ma një pengamera i salatu selam nuk e ka realisht Jo, mështë keq kuptohet Dhe nuk ka qenjë kunder fëmijive Kunder mi u regulu e gjëra administrative fëmijive Jo, mirë pëhaj po Kitabi i tili, gjërimi tjo shumë e i larë aqla borxinat el firdausi pejgamberi alayhi salatu sallam thot kur ta lutni allah un lutne firdausi apo arsai me ar kto terme kur anore dhe hadithe pejgamberi muzbraz ne ne ne juna atre se nuk njehoin nga kjo dunya pos zbavitje te arktimit ruzu allah allah ti drejton musliman thot allahu jale jalalu ythan yrzit kuina sahabe pejgamberi alayhi salatu salam inan nas kat jamaulakum kit ners e kan boshku kundr yova E se ishim bashtu këtë Arabët këndër Muhammed Alei Salatër sa Fëkh shëuhum, tutë juni njerëzve Tutë juni njerëzve Edhe kjo është gjua prej, e, kanë thonë djetarë, gjua i pokritive është më thonë njerëzve, tutë juni njerëzve Ndërsa besitari nuk ju thotë tutë juni njerëzve Dhe, dhe zërë duhet me ndaët dy gjara Shpesh Ka dalim mes murujt pi sherrit njerëzve Që ka thoni përkajin me gjëzije Dhe kjo është ligji për nga mbarve Dhe traditit të tëre Dhe mjë tut njërzve Mjë tut hinshet këllohut I banshir këllohut gjillohala Nërsa murujt Ha? Sherri njërzve Kjo është presunetit Pengamberit Alei Salatut Vesera Më tut, më tut jo E tuta ku e ka vendin Në zemr Abo? Tuta e ka e, vendin Në zemr Thetë Allahu gjillohala Fezede hum imenen E kjo tut juni Janë bledh këndër juve Sahabeve bashkë me pengamber Alei Salatum në kryje U ashtoj imanin Imanin dhe thad Kalu hasbun Allahu wa Nirmal wakilu Hasb Në mjafton neve Allahu Kemi folë për e minë Allahu ala, Logari marsi Në mjafton neve Allahu wa Nirmal wakilu Dhe sa uh, Dëmon Sikur kër i thu Sa, sa është i mirë Apo sa është i fort A ti ku tja këmë dërzupunën Sahabët kanë thanë Kujtja kena dërzun atë që ështën tonë, Zotë i Gjeli Gjelali. E kanë dhënë, djetarë, Allahu gazvitë këta jetë, uë wa nërmëllë vëkilu, sa i mirë është a i cilit jë ja keni dërzun juve, juve punë. Sëpëso, ata kanë dhënë, ne nuk kemi mund të tutë njërzve, të tutë mi Allahu të bareke u e tala, dhe ati jë kimi dërzun që ështën. Allahu Gjeli Gjelali thotë, sa i mirë, sa i mjaftu shumë a i cilit, ju jë ja keni dërzun atina. Gjithashtu ka ardhën surën e njësa, Allahu, të barak, e të të të të të wakkel, alallahi, vë wa këtëbillahi, vakila, mbështetu të këllahu, dhe mjafton Allahu, vakil, mjafton Allahu, i autorizuar i joti, për të kryje punën të të në. Gjithashtu ka ardhën surën, el-enham, fëtë Allahu, gjelë, gjelë, në ajetën, një që në 2, dhalikum Allahu, rabbukum, la ilaha illa hua, khaliku kulli shejim, fa'budu, Vakil. Andaj du të përmeni në nga manatë, këta jetë ka ordë Kjo është zotë i uaj, Allahu Kjo është Allahu, zotë i uaj Ska zotë që mëritan adhurimin përveç atyre Të barek e vëtjara Khaliku kulli shenj A i ka kryuar gjdo send Fa abudu, adhuron ata Vë hua la kulli shenjën vëkil Dhe a i për gjdo send Ha, është, dëmonë, gjdo sendit a ja krympumën Si kur zdo sënja ka dërzu vetën Allahut të barek e vëtële A da janë shprejt djetarës të lezër Nëse një njëri nuk e ka minimalën e të vakulit të vakili Ska iman Nëse njëri hish nuk i dërzu në Allahut kur gjo Shemur qyshe është për shemur sistemi komunist E si le thotë gjithë shka është mbi barën e njëri jut Apo si sështë filozofia e, e njëqës Se njëri ozë supermen Apo gjithë shka vetë e kryt Kjo vjenë ndesh në palës me Kur'anin Allahu Gjelluar, i cilë dhëtë dërzoja, pa në mëndohë Allah i dhëtë dërzoju kejtë Allahot, si dërzoj Allah. a të dhëtë hitë si dërzojë me Allahot. A mënë pa në mëndohë vëzësa, sa vjenë ndesh, adhe gandë në ndjetar, pa tjetër me pas një edne, një mëjë minimalja e të vakulit në bështetis në Allahot, subhanahu, vëtjala. Gjithashtu vëzë e kartë, emri Allahu Gjelluar në sur إن والله ولا كل شيء وكيل كارد ايرمن الله جل جلاله م... من امر الوكيل ديلاصتو كارن سوره يوسف ايت 66 ديلاصتو كارن سوره اليس ايت 20 امر الله جل جلاله وكيل ديلاصتو كارده من الله تبارك وتعالى ن سوره المزمل ايت 9 رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا اي اش زوت اي Dhe për rëndimit Ska Zot me merit për rëqati Mbështetu dhe mere për të mbështetu Zotin tonë të bareke Kjo është që gërë në Kur'an Emri Allahu Gjellil Gjellaluhu El Wakil Emri Allahu El Kethil Për për i dalojnë El Wakilu edhe El Kethil Me fe Thot Zotinon Gjellil Gjellaluhu në surën E nahn Ajeti nalët e nje Wa aufu bi ahdi Allahi Ida ahettum Vela tenkudul ejmana Ba'de të ukidiha Wa, wa qatë gjaltum Allahe alejkum ke filen Inna Allahe ja alamu ma Të fa'alun Fëtë zotë i unë gjellë gjellaluhu Plotsoni ha, Plotsone besën e Allahu gjellë gjellaluhu Kura të e jipni Kura të e jipni ju Dhe mos i prishni besat e juve Kura të e përish besën dikujna Në e mërë zotë i gjellë gjellaluhu Mos e prish besën Ma di kanë thonë djetarët Këtu nuk ku zotë mu ka në besa e dhanë në emërë të zotit Nëse dikuj që dhët dikuj në ta japë fjallën Musliman me musliman Në nënkuptohet së në emërë të Allahu Nuk është kush mi dhanë U që më njani me, me dashme vot dhavavira Abo? Në të që ku në fjallën e Allahu të në I ku më dhanë fjallën jo, Në besimtari Pi besimtari dhe merë fjallën Allahu Te bareke U e te ale Andë e ka dhanë Allahu u gjilë I dhe ahettum Kur Wa qatë gjaltum Allahe Aleikum kefila E Allahun e kini vendosë Mes juve kefil Qa dhe më dhe në kefil Kërithu ti dikujna Ja vërteton Po ta ja besën Dhe Allahun përla dërdan Allahun përla mës teje dhe meje E kjo dhe zërë mës e le madhe A dhe i bënkaj me gjëvzi e ka shku një liber Për qësh në madhrimit të betimeve Sipse betimeve të njerëzit të shumë i lejtë Pasha Zotin, pasha Allahun osa ndron apo apo më deti njëherë saç për shembull sidomos kur e ket shkupton një sunet pejgamberit sallallahu alajhi wasallam lumë pasaj me ta zoti na rry. Apo jahet dikujt fjalën e Allahut pasaj thot uni agjëroj ja tradit knejë ban këta me kurthës se ka prish e kshëmra për hileve thot i kam përmendur atë në në librat të të veçantë inna llaha ja ya'lamu ma taf'alun allah huadin shummir se çfarë veproni çfarë veproni ju. Tëna bazë të emra të Zotit xhelal xjalaluhu të cilat kanë ardhur në Kur'an el-Wakil edhe el kefi që ka ndonë djetarë për këto e më rrë dhezër ka ndonë shumë për e fjallët e ulemave forse të t'i përmejë dhe tërë thët el farra në fjallën Allahu Gjellaluhu fëtë tëqidhu wakile kefile mëna wa adek ka thënë el farra i njerë për i djetarët e gjuhës ka thënë wakil për Allahun i bie kër i ka thënë Allahu Gjellaluhu Muhammed a.s. mërë Allahun wakil pra mërë garantuës të prëmtimit që ta ka ban Allahu i ka thonë Muhammed ti ki me fitu ti ki me nga dhëny ata kanë mund poshtë gjatë realizimit kësaj ka ndodh gjëra që e supozohet e kunder ta Allahu Gjelali ka thonë fëtë të khidhu wakile mere wakile Allahu Njeli Gjelalu dhe dhe këtu du ta përmendim në fund do ta rëmbullaksojmë këtë pik po këtu ta dim një më çka që na më thon tash nga fjalët e ulëmor çka i bije për Allahun el-Wekil do bitej e enët Allahu el-Wekil moneman kreet qio është për nzimër por nuk mirët Allahu el-Wekil me gjymtyr Allahu me gjymtyr adhurohet bëhet adhurim por ajo mbështetja kur kush nuk e di por kërkan ku ambështet askush por askan nuk e din ku ambështet apo andaj Krejt, andaj që shekhu lisa më të mjeton Për mësë më të përzi sebepi Me mbështetin Allahut Dijet që mbështetja Allahut është veç në zajmar Andaj nuk mundet me ardë dëni dërvish Apo dëni sufi Apo dëni i dërvishuar pjesër ishtë Me thamë unë jam i mbështet në Allahun Nëse aj nuk është i mor sebepi Nërsa i bënkaj me lëgjëzija i kam shua dhe më të rëtsh Dhe ka thonë kështo Në libën e ti me, fta, me ftahu d Ka thonë, a i cili thotë, jam bi bështet në Allah Dhe nuk i mërë se bejpët është i njët me ata i cili thotë Jam të lutë Allahun me mëdhën thmi A së shtimartum Aja përfiteroni? Së në përfiteroni? Madje i thonë a këti më shluj Mëzbala e kare Sepse Allahun nuk e ndronë ligjën për tyje Allahun nuk e ndronë ligjën Nëse njarë i thotë që në 20 vjetë jam të lutë Allahun me mëdhën thmi Edhe i themi, a je i Qëfarë surë e kriot për këtë njëri? Dhe zërë, në njëherë që kyna do këtë normal se jo normal, po sa është peshtë në njajshme i bëj njerëzit. Jepo? Si në kërkimin e riskot, si në kërkimin e ilmit, si në kërkimin e shumë prej arditjeve. Thot, une njëherë e lutë i Allahin. Dhe zërë, kjo është, mësme njëftë Allahum të barë e kjo vëtjala. E lutë Allahum dhe mbështetëshme, me zemër. Alize d Dhe dhe dhe kjo i kalohë në mahasë musliman që 200 vjetë Ja? Që 200 vjetë Por që e mu, musliman Vajhë dhimishtë të që dhvot, lutë vëllaj, lutë Apo? Dhe dhe më skeç kuptohin, nese njësë i kuptohin, këtë me bishta fjallë Ne lutemi për ditit mu më, më të lutë Për dit, namazja lutje Apo? Dhe gjdo, bënëra gjdo namazë mu nëmi mu lutë Të shpija lutemi, eksumera Mirë, po kjo nuk duhet mu bërë simboli muslimanve Dhe Në arrit të dashta ne vrako obligo Allahun me supe me arrit. Apo Muhamedi alayhi salatu wasalam i edukoi sahabët e tij që të lutën dhe në kët lutje ti morën gjithë Biblën. Në kët lutje ti morën gjithë Biblën. A ndaj dervishizmi ose kjo? Nëse e përkthejmë dervishizmin, dervishizmi i bie me me me hedh poshtë Biblën. E muslimani nuk e hedh poshtë Biblën. E marr Biblën dhe i lutet Allahut te baraka. Dhe të të shpikon e pasaj që i ka përmendim Në kajim e gjuzije, këtë që është nga se shumë Shumë në nësishme Andaj, fët të khidhu vëkile Mene garantuës sa Allah du të realizon Për imtimi që, që, që të kadan Gjithashtu ka orë nga Elfarra, elat të të khidhu mëndu një vëkile Më smerni përveç meje dikët jetër Vëkil, ka kë than Kefiem Më smerni dikam përveç Allahut Që ajë wa wakrym punet Përveç Allah u gjel Na i krimpunë Thodibnu Gjeriri Rahimahu Allah Të fjalla Zoti Gjelle Gjelalu Hu hasbun Allahu Wa ni'me l-wakilu Namjafton neve Allahu Dhe Allahu është mëj miri Ha El-wakil Pra ajë cilit ja kemi dërzuar Qeshtjet Tona Pra thodibnu Gjeriri Kafan Allahu Namjafton Allahu neve Dhe ajë është mëj miri Të cilit janë dërzuar qeshtjet Thodibnu Gjeriri Wa ni'me l-mawla Limenu walijahu Wa kafila Allahu është mëj miri Për atë i cili Zotit ja ka dërdu të qështin e ben Masë mirë dhe që ta kryin të kushpunër është Zotit jonë Subhanahu Va teala Va innema vasaka Allahu teala nefsehu bi dhalike Li ennel vakile fi kelami l'arabi Shkone veze Kjo I më gjerit veze është i pari që ka shkut tefsir Në le Se tefsir ka bo Pengamesa mi pari Asaj sahabët Ibni Abbas është Iullit tëne Abba apo djallit tëne Dhe i parë që këtë çitoi ka futur në letër është i Burgjelit. Shikova se sa është kjo aprandhje si më e kuptuani në njahet. Kjo kjo vjen duhet domthonë du, të du, du, du, du, du, du, theksohet në në mendjen e muslimanëve. Duhet du, të theksohet në mendjen e muslimanëve. Dën se muslimani e marr kë të rregull s'mund të miajsh ja për la kur kushtruhin. Pse s'mund gjëzo? Nëse ti hojesh i thu, më shqego çka dash me thonë Muhamedi sa me këta jetë. Jo çka tjerë kupton me shekullin 2021. Do të kushtohet muhabeti. Sepse me nuk mundi Allah zotami mor termat e reja dhe, mi Quran, që njajshme, dhe mi me i xjeta do në Kur'an që janë gjajshme dhe me i komentu me të fundit. Jo. Çka bëjmë si? Për shembull Allah. Njeri i drejtë. A përdorot sot drejtësia, njeri i drejtë, mos u kani korruptu me cin korrekt ekzot mora. Mos vjen hajdot. Kto janë termat që i ka përdorur Allahu Kur'ani edhe Muhamedi sallallahu alajhi wasallam? Mir, a e dëshiron Muhammedi sallallahu alai qelle me termin i drej A që ka e dëshiron sot njërzit? Kjo është meselja Jo Jo A e dëshiron me termin hajdut A që ka e dëshiron sot? Jo Sot për që një më thonë Ti vjedh Po mu zvjedh shumë Shukë ku ka mëri meselja? Anina ti vjedh Ata janë në gajtë që me thonë Ani vjedh Zvjedh shumë Apo Ma di kërën lafdrojnë dikando që ki zvjedh shumë Hanëgo gàmri mesellä. Ki nuk vjedh shumë, apo nuk rrejn shumë. Po kjo në Kur'an nuk nuk përbudhet gurgon, ta ata maren, nxerrën nga loja. Me ni me të vjedh me ka Allahu xhelalahu taws had. Sasi, pa e vjedhë që ka. Po, ekzekutiv. Ka penaltimënë mirët feja Zotit e bare keu te Allah. Shikonë ibn Xheridi, fardh. Shikoj duke shpjegojmë Allahu xhelalahu el-wakil, fardh. Allahu e ka cilësuar veten me këtë emër. E ka cilësuar vetën me këtë emër Sepse el-wakil fi kelem il-arab Në fjallët e arabve, qëka të më thonë? Qëka në në një tërësone e në fjallët e arabve? Sepse Kur'anë në kuptohet pos Në ligjet e arabve, në ligjet normat e fjallve Jo në ligjet tradita, normat e fjallive, regullat e fjallive Thotë në fjallët e arabve el-wakil i bje El musnedu i lejhi l'kijamu bi emri Men esneda i lejhi l'kijama bi emri I bie, aj i cili Aj të cilit I është dhan autorizim I është dërzuar Musë këptu të autorizim I është dërzuar Realizimi një qështje Të cilin dërzuusi Ja ka dhan atina Kjo është a rabat El uekin Unë të kumë dhan tyje Të kryje E tani, dhe zërkët, tani nëse njani ja le zotit punën O zot, sos ma ti punë Ti nivlajë të tanë musliman mi a thonë, sos ma një punë E ke po dyqysh flate, ose e ke po dykush më të thotë Le ma unë ta sosë këtë punë Dyqysh të heket bara Ta ma më kype sotska, edhe ti lirojsh Para më në dhe zërkët, por neve në mungon bindje Para në më ja dërzu zotit gjelizhe Krymë ati o zot Krymë ati o zot Krymë ati o zot Krymë ati o Dhe pasaj Allahu Gjelluar ka reagu e me, me ligjine e tina Andaj Allahu të bare kjo e tera e ka cilëcuar vetën e ti si ati të cilit i dërzohen, i dërzohen qështje Gjithë është tukar nga El Khattabi Se e, emri Allahu Gjelluar El Wakil është a i cili kriesave të veta u asikuron gjithë shka që nëvojitet për, për jetes dhe mbarim Pasaj prapë zhvillim tjetër Dhe këta gje me përmenjë, të emri Allah u gjillu ala, al rëzak, al rëzak. Dhe gjithashtu ka ard nga al halimiu, ka thënë, al wakilu, huë l muwakkelu, wal mufawadhu, i lejhi ilmen bi enne lë khalqa wal emra la, la jem liku ahadu, minduli hi shajë. Ka thënë, al halimiu, al wakil është ajë cili, i dërzohët dhe i lihet qështja ati, me dhije, shë kjojnë kjojnë një shtes tjet Mirë po, kjo më e mbështet me nukon nga gjeheli, po nga dia, nga se shpesher, më nëtë mu këtë shkuptu se njëriju, si kur ja let dikujt një punë me kry, se mon, nga, nga padia, si kur supozohet se me ditë cja lau, apo? Por shemë, sot neve na e qajnë kryën me shkencë, me ta rritur e kështë mëra, shprejnë në, rritëre, në këtë formë, se që e këtë njëzët e një e ka te kalu e fejnë, e kështë mëra, U kemën e kom primitiva, çdo biodë seqë ata ku le shikojnë njerëzim filozofët thonë, në rregull, diku dinë kanë çështë do ju keni mbështet fuçive të jashtme, si si keni pa, po sot s'ka nevojë. Sot më i kena kixhala në dorë. Çu çto thonë. Shikova zë në shekumin e 5 el Halimi u shfartha. Ilmen bi an al khalqa wal amra lahu. Ilmen. Çfarë më ai ilmen zë? Memorie pa lakuh skenca ku do që të arrinë të arriturat njërzore, në prapim bështetim e Allahut me ilmë, qëllëmon me ilmë, në nuk thëjna si kur të kishmim pasë këtë fuqi, si shmim bështetim, hasha, jo, po me dije të plot, se na me gjithë të arriturat papim bështetim e Allahut të bareke, vetarë, thotën halimiu, nga ilmi që e kemi, se Allahu gjelle gjelalu, e ka në dorën e ti kryimin dhe urdrin, Vëllvezër në kurë thojna po imbështetim e Allahur, kjo në kibije, më smimur se bepër. Por imorim se bepër dhe imbështetim e Allahur të barë e kjeve të arë. Sa do qëtë arrinë teknologjia, prap imbështetim e Allahur të barë e kjeve të arë. Sepse njeri ju ka arrinë teknologji shumë, por prap s'ka arrinë dikun tjetër me vërros të njeri post në tokë. Ka arrinë dikun tjetër? A ka, him, ka dek njeri në kompiterë e ka shtipë, se ka arrinë teknologjia. Jo, vëll Qet li sunet mendru kurgosh Allahu xjelala ka minha khalaqna kum wa fiha wa fiha nuidukum mta do tju ktheve prej tokës që kenë diu mto qet li kush mundë vendru vazer kurgosh po kam provue disa prej evropianëve indian atje me kaoll njëtin po blunin ku e kanju rui rui rui rui fon po na zaban ju vetëm smulish me ik bitogut Allahu xjelala naka krijuar me disa lize s'ka mundsi njeriu me te ikalu la yamliku ahadun min duhi shay'a As kush për dhe që Allahut s'ka në dorë As një sent As një sent Kjo e më dhezër dhe shakarë për emre Allahut e bare kjo e tëla El wakil dhe i njajshëm është el kefil Me disa prej shtesat Me disa prej, prej shtesat Dhe të përmemi tani në, në vazhdim Pra emre el kefil dhe zër I ka këto tri mana Tëla është Kujdestar Jaleti, kujdesuti për këta I mjaftushëm el kefi Të mjafton ai thot relatas un e ka marr në detyrë me me kryekët këta edhe el hafidh sikin evoj me acet ti vajzim e shtati maja ruje ruje ruje e mëshet allahun xhelala do u kry përse mos e fazoj na kështa por me e kuptu gjëzon shembull allah do të më lë të ja jap dikujt ai thot vallahi kshire s'os ma të shkët dokument ose s'os ma të shkët punë ose ekso më rad kryj manipul aber edhe masi ke dhërtu çështën Kujtohet sa iku të mënie me më një pikë se di kam e vazhduar. Apo se di çfarë pune duhet më vazhduar tash. Edhe e thirnë në telefon. Apo i ka thirrë. Qira vllo. Dhe li të, derse to e di se di më sos. Po kujt mrishte filan pika, ki më thirr di kan, kam të dasu sek punë këso marrva, apo? E tasha duhet të shitoj Allah të më ka thirrë. Qira kut ma kut ma sos çeta, mos ani e dugjeta, s'ka nevojë. A ja dorzova çështën po? E mirë, po më shëll mazot vet va, di çish hecin punë. Al Hafiz. On est dans les protestes që vëzër boshtetja e besimtarëve të Zotit xhel xelan. Apo e jo më thon, a thu tash atë ditë, Asha. Atë ditë tash ka qenë më qua. Jo, jo. Sa e din, apo njëri hip në avion vezërdë? A, a i shkon ai për dit aty pilotit? Ej, ajna në rregull? Sloan as më vet. Hiç nuk loan as vet. A je ul, a ke pranuar më ul po? Po pa parlano qe qederi Allahu xhel xela. Ande qederi Allahu disabli dietarë kanë vona i cilit et. Et. Eshpej punjë të, -të. tronditë se ka turbulenca problauz dikun sprovon dikun tashani belaj çumerr, belaja është drithin. Ës drithë, kjo është sa i përket emrit Allahu xhali xhelaluhu el-wakil. Çka është el-kefil? Çka është el-kefil? Thot Ibn Juridi, te vjal Allahu xhali xhelaluhu ju e bën i Allahun kefil në betimet e juve. Thot: "Vaqad ja'altumullaha bilwafai bimaa ta'aqadtum alayhi ala anfusikum ara'iyan yar'a al-mufiya minkum bi'ahdillah alladhi ahada" alë lufai dhe bi wan wa naqib thot kur imuljeridi u kefil ska ibi no, dy njerzi boni akt e dhe allahun e lan bon dorzan e lan sigur po te dy te allahina mbosten thot imuljeridin kefil ibi ti thua bon pa la por pa les dit i thot po e bvojm kët akt cili jë garantusi Por ai katri vet katë vet katë. Cili është garantuesi se na do të përmbahemi kësaj marrëveshje? Thu Allahu. Pse thu Allahu? Shko, shiko. Do të thotë kjo është ajo çka duhet të kuptojmë për emra të tij të Zotit të Parëqeut al. Këni pa vlerë të Zot kur bën për shembë marrëveshje me filma ndryshme. Për shembë na normal, si do si të thonë, si të thartë cilëzona kur ato has pikat me çka të trasha, kuma ato që janë, in bodem, Muhammadullah. Shumica janë ashtu trasha që lexojnë Po tot hollat, ato hollat janë vetëm gjithmonë firma me fitut tikurski drejt. Apo? E tani Allahu xhalla xhalla thot te unë nuk ka kështu. Në xheriatin tanë nuk ka kështu. Kur ti e bën një marrëdhësi mjekale, zonë. Mund të njëni i dishëm me bani marrëdhësi, për shembull, një imo, njëni nuk është ka sht nivel të inteligjencës, po ka pasuri apo ka lëm baba, për shemb, trashëgim, apo yeti me këto merat dhe nuk i di ajë dallaverë. Apo? Po nuk e diunë. Po Mund po shtatom me pa biznes për shemb, me shtykët pasurinë në në lëvërdij, po nuk e di nëse nëse ndodh kështu çka do të më bëhet. E çka ban? Do e la Allahun kefilin. Ç'llom ndoni e e la Allahun kefil. Okay, po kî dopti thot ti teatrit. Po mbanë diku ndallavera, un s'e di. A ti na ata uni bambavaler? Kjo është me kefil. Mund ti e la Allahun pra i thu këtij teatrit. Ata marr mendjes se Zoti s'e nxë. Së mundët me të mormendja Se Zotimze E atar po të ala Allahun Kefil Pra unë muj me të bodo laver Unë muj me të bodo laver dhe Në përmet liqit së në mzëti mu Apo? Në përmet saj marvej Që e kemi shuyt së në mzë Ama Zotim qka i baj? E vëzër Allahu Gjellë Gjellaluhu Jehudit kërë provun këtë liqme e thyje I shëndrojnë mën muna Thanë, na nuk Shënë Allahu Gjellë Tha Qtunën, s'kame e pë Edhe e morë mi dilla Ket hile plot për njërës dhe e ban Thot, se di shka me ban, si të mund është me më, më zanë zinëm E Muhammedi sashelle Tha në hadith, shumë për njërës dhe vinë të une për mu, uh, për mu drejtu, për me asus problemi Tha, une jam njeri Unë gjikoj që sheni E nëse njani për juve, di që haken e ka Kiv dhajve Ka thale ta di e se me zjarë të Allahu e pagun Pra ati nuk i ba dhe la vera Anda dhe zë besimtari, kemi përmejnë neve, nuk i drurët kamerave, nuk i drurët zënë mua, kiprova, ekshëmëra, po i drurët Allahu gjellë gjellalu. Besimtari tërbijën e ka me azotin të e vetë të bareke vëtëale. Anda dhe zë kefil dhe më dhanë lënës garantus të tjetrit që Allahu, në më në, nëse unë baj dhe lavera, azotin kam e më zanë. Nëse unë e ty të, të baj tashkili afun, Allahu kam e më zanë, të bareke vëtëale. Kjo ësht Emri i Allahut o i dhe i Jelaluhu El Kefil, gjithashtu ka ard El Kefil se Zoti o i dhe i Jelaluhu ia dërgon si çelit rrezikun. Nuk e haron kur çdo çdo se si të bëj, a ka me pasë risk, apo një për shembull, ar sod për njerëz për shembull, ë tutot që si divoja 60 vjet, 70 akom me pas rrezik, apo nipat e vetë kanë me pas rrezik, po haron se iki kura kanë ni pik uji as kom, ska pas as durr, Allahu ve ka rrit ndërsa sira të më toja. Kush ka ushqia atje? Kush iki kur ti e ka me embrion në anë stomak? Kushtë në kushtë qilës? Kë pasë kam, me thamë që unë e pëmbana vetë. Ja, zotë i unë gjelëzë. Kushtë ta ka garantu së në dalë i sigurë? Sa njeri provën, a bo foshtja delë i vdekë. E ban kaderë Allahu të barë e kjo e të jala. Andaj, pse ti ka dhënë Allahu këtë dy duurë, ti ka dhënë e boj ba detë. Unë është të u zotë i... E jo me thamë unë e kutë mana së rëdzona, jë rëdzoësh. Se kjë damar dhe e zërë, di disabilitetave që vonë halimio kefil është ai cili ua garanton rriskun rabetave do u garanton levardit rabetave çka domo u garanton se garantonse kur vjen pyetje kur ti shaq rrezik se rezaku është çata siguron ta ja ama kefilteli është ti thuaj em duke sa tu ardh pasi tu liberace vjen aba porsemo kur musai është ballavaçu me detin që ka ndonë bitë e israelit, inna le mutrakun, na zantjena, deti para faraoni mazë, mutrakun, kale kella, inna maje rabbi, se jehdin, dhe, a kimi përmen një fjallë të i mënkaj me djuzijet, se kur anë nuk e mërë vesh poshtë, a i cili i gjyëtët në të gjarje, dhe imaginojnë se sikur kyti shtë aty, qërë do të bante, më pas kënë na dhe në këtë pozicion, deti për para, Faraoni për masë, me kitë u shtrinë Ma gjigante që e në existuat në atëbo Dhe për nga mërë i Allahut I që një thotë, jo, zotisht tashmë ka zonë ka me shkua ja? Të kanë rëthu, të kanë rëthu Sikur që kanë thonë munafikat në, muna në luftën e ahzabit Muhamedi s.a.s. ju prëmtonë sahabeve Në shkollë zaton fjalë të tjera, edhe fjalë të tjera, çoq vetvet. Unë sigurisht se kanë nikë un jam çoq i këtij. Edhe në fjalë kanë gazetë, po, pisorët kanë besuar. A bot kanë shfarsh besim. Gason kiu thot çoq vetvet, urimi ju kof, shami urimi ju kof jemeni, Persia në një ani pineve nevojën nuk, nuk mund të më dalë më vaj. Për të shikut mallës. Zot mi veta e kanë e kanë rithu me dinën. Dhe kemi përmendse me dinën. Shmejo, shuma e sot shmejë shumëma e gjanësa Medin janë kone për nga meri talë i së la zemë Medin e kohes, për kone për nga meri talë i së la zemë Medin e kone për nga meri talë i së la zemë Gati sa gjamija sot shka është Hinë një topë Shire sa gjamija Me dhëtë mivejt e ka rëthuë Andaj Që ka thonë dhe zër hipokriti ka thonë Që ka shka folke? Po aje kishtë Allahun që në gjelalë Apo? Edhe më mësë a ju tha Zoti ka dhe më kalzum Jem para, para, para dështimit të sigurt E me bom jalan Allahu gjillegjillalu Aje shpon E qelderu Të barë e kjeva teala Cëpsa e ka krijuat e, e ka krijuat detin pi ujit E pasla i piqat i ujit E pasla i piqat i ujit E pasla i piqat i ujit E pasla i piqat i ujit E pasla i piqat i ujit E pasla i piqat i ujit E të qit do ujit që të adhem jo. Pasla i hinit tonelat Ani i mbiqat ujit Që që që që që që që që që që që që q Se logjikisht edhe logjikisht nuk duhet me njëtë ajo për më. Nuk duhet me njëtë tani ajo për, sepse si materje, se si lejt, mai, mai për më, sepse uji si materie është më i lehtë se hekurin si materie, apo më lehtë, apo më më dendur o hekurin. Mai vëçesh, shtojaxh sai kur të bëhet bashkë. Dhe uji kur nga natyra ai kurrësh bashkë është bashk, oshë i lartshëm, apo deporton ta. E Allahu thot: "Wal fulku tajri fil bahri bi amrihi." e anija hejës mbi deti me u izin të Allahot pro aje ka bon lidsh si dohje endron të barek e vëtjale kjo është saj përket emrit Allahot të barek e vëtjale el wakil edhe el kefil saj përket porosive zër, porosit janë të shumë të aneve do t'i e, përmenim veç disa prej tërën nga se dëshore të cekin një fjallë t'i bënkaj me gjuzie se si harmonizohet dhe se si pajtohët ideja e të mbështeturit në Allahot në emnet i el wakil a i cili garanton dhe është garantuës për, për atë cili a ndërzonat i qështjen, dhe lovizis me sebejpen. Kjo i bënkaji me gjuzi e thot, është minel me shakir, mushkilat, që mënë është e nga truër në tru të njërëzën. I shetë njërëzit o bënë hëtë dërvish, o bënë hëtë komunistë. Dërvish, ko, komunist, vësh materi në beson, dërvish e thot, që është si të së të qojtë dërën dhe, dë du një oja si Aba se në mëazoti xhelaluluhu mban emrin ta. Kjo vazhdon është çkaçmërit e e shumë do të bërim pak më ma, mande. Mësimi pa mëzërosh që mësimtari ta forçon zemrën e tina me emrin e Allahu te baraka ve taala al-wakil. Vazhë do të punojmë që në zemrat tona të ketë roj të fuqishme se Zoti on te baraka ve taala na del Zot. Subhanallahu ve taala. Dhe kta nuk duhet më lanë sheitanin më na manipulojta vazhë. Çysh e lanë shetanin më na bulova shiton më me i mëtar më thon dhe haqot ku i kish tash zoti. Çes del. Çes të i moh. Akshë marr. Alla do të besimtari duhet të moon me rrojtë forta të imanit dhe islamit në zemrën e tij. Me thon jo, a jo. Si ka thënë Musa, "Kalla inna rabbi ma'i." Jo, Zoti jam është me me mua. E kjo vjen nuk ka fjal goje. Kjo në zemra duhet të mumbush. Dhe shumë për njerëz do të thon Kur themi ne e risuneti ka thon iman i shtoj dhe paksohet a i kujtëm se me thonë që këtë fjallë teorike, hint e lisoneti. Edhe njëherë. Ne themi, lisoneti, sahabët, tabi inë dhe tabi tabi inët, ajo vija, ajka e sahabëve, kanë thanë imani shtohë dhe paksohatë. Me kalimin e koharave, me ndonë dikush se me thonë këtë fjallë, bodhët i kësaj kategorije, dhe kjo nuk ashtu. Dush me besu këta, jo me thonë këtë fjallë. A i mi qarë? Por shimë. Imani shtohë dhe paksohë Imani shtohë dhe paksohë Që në në dhe zër imani? Sinceriteti, bingja, mbështetja ha, Dashuria, urrejtja Ketë që këtë baje me zemën dhe imanin Shtohë dhe, dhe paksohë Sot, i e i mbështetë të allau 100% Nesër i e 20% Shtohë dhe paksohë Dësa kapi njëzër a i statikë Që njëzër jetë mbështetën allau dhe kam Veshtë të rëmat të shku Së mundu Shtohë dhe, dhe Iman i shtohet dhe paksoet shka Gjithë shkat që shka ka dëvaj me iman i shtohet dhe, dhe paksoet A s. S. S. Than, vajdimisht? Vajdimisht, ka nevoj Muhammedin s.a.s. me thanë Fettekhidhu vëkile Merë Allahun vëkil Vaqdimisht Vaqdimisht ka në Ka thonë aleyhi salatu selam Innehu lejuhannu ala kalbi Ka thonë vërtet edhe zemë rahime mbulohet Fe astaghfirullah E unë i kërkoj fali Allahum Dhe zër disa për ju le mave ka Qyki adith Mezit se e trasmetoni ma muslimi Unë nuk e komentoj Këshu e nëshpre Mën të lezën e për të fësira Këtë hadithet e trasmetoni ma muslimi Kanotis e vjetarve Hadithet e trasmetoni ma muslimi Dho të nëzdo me komentoj Pëse zdo me komentoj? Se a munët për nga me sa mi u Mi u nëzim zemra Shqe e khusam të mi e thot Hadithin sa i muslimi dho është 100% Madhjetot kjo është për të vërtetimet për nga me risa Ajo njeri ë Onda qafan sallallahu alaihi wasallam Zejraime donia miegullohu miegullohu çfarë më miegullohu zot nuk e di çka më bëuonë nuk e di dhe kta e vërtetojnë edhe shumë për rasteja janë për raste të cila dhënë janë për raste bosh me Rosin e Aisha softi Allahu anha wardha e kanë qenë gumëndit ka çarkullu Medinja se gruaja Muhamedesam ka bozino hasha wa kelma e ka pasur zoti on tabarak wa taala çka ka ndodhur me Muhamedesam çiko le uron se di çka më bëuon I governoiuisho, mos ke bova di shka. Kirkofale d'Allah, jelle jelal Allah tafa, e kshemalla. O ke ora ndej sallallahu. A di ku i vesh me thon, mos ke bova di shka, a ke bova çishnia. Jo Allah, çku mbo. Andej kur i tha Muhamedi sallallahu a selam, a kur i tha babavet Abu Bakri, çu falenderoi Muhamedi sallallahu a selam çu çu je pastor? Po pa, jo, si fam falenderit. As kuj per Allah. O ket machin, machin ngushtu pa qeret. Apo, tani le ze. Ne se Muhamedi sallallahu du t'mi thon, mbushtatu, pastroju. Apo, laje zemëla Ni qënë herë ka thonë Esta këfirullah e tu bujdej Esta këfirullah E lezënë të mburoja muslimarit, dhikri, mëngjesit dhe mbramis Apo, të nga mërë alai sallat Kër i ka përmend të dhikre Ka thonë, mi thonë me bindjen të Apo, jo me thonë Pozat, fale, mama, qekë për të qersë Dënë t'ja vëzër dikush se, se thotë që ta Po që shtudë me anane ka Mën, Jo, subhanë Allah, këmë qëllu qi siston disabre filozofave shumë keq që më qeullun zamant gabum, demek. Unë shumë më i madh, ama zaman i negabum. S'ka zamant gabum nazar. Sepse me thon zamant gabum më bëj sa aj kur e ka caktuu gabim me gabum. E bëj ç'sto? Allahu e ka caktuu ditë të lindje, ti thu subhanallah sfar zamani kum qeullun. Po kush je ti? Allahu të ka caktuu çket zaman. Ai dopi ti jen çket zaman. Me pas më pas dashmë kon te gjali sofër thonë thorrit kish ba, po s'ka ba. Dash më dashmë kon sa habë Të kishë ba, është të ka ba Kështë këdheri Allahu Gjilal Që ka të të me ba dhe zërë, do të mjë lutë Allahu Gjilal Do të mjë përshtatë Allahu Subhanehu Të alën dhe shirat e tina Kjo është uh, mësimi i parë se kanë zhërë djetarë nga Nga, nga, nga këj emër i Zotit të bareke uh, Mësimi i dybezër Dhe se ne kanë zhërë djetarët Nga këj emër i Zotit Subhanehu Të alën është se uh, njeri ju Ku do të që të Kudo që talenti ka ndorzan Ti thot sos më këtë pun Kanda që e mërë mësit Ato janë të mangët Dhe këta du të me posë bindje Dhe shumë për njezve këtu për shemull E keç kuptoj Dhe asil një shemull Nga bullaib një abasit të arcarcoj ma Si midi që farasht A bullaib një abasit e fjalla Zotë i Gjelle Gjelalu në surën e l-Bakara Wa uh, la te gjaalu lillahi endadën Wa entum ta'lemun Mësibani Allahu të shokë Apo mësi triloni ati Zot atjerë, barabart me zotin Kuri e dini se s'ka i zot atjerë Ashtë i nja, të bare kjo e talë S'ka hërtakaj, s'ni mod më kërkan A du lajt një apasit dhët Njani pi njerëze ban shirk Dvogël Si ban shirk dvogël, që që ka Thot Le u le lkelbu Ha Le dhe halena lësu Mësë mu kanë qeni Këtu na hi hajduti të Abdullah ibn Abbasi, wa hadha shirkun. Kjo është shirku. Disa dietarë këtu kanë thonë, si ka mundësi t'mund me me prurit ibn Abbasin get get up. Kur dihet se çeni eron në shtëpinë. Apo kur çeni eron, shpijen, ndër dietar, më aprit përjashtimeve, sepse disa inshallah tan tash kishin dalë me thënë se çeni është i pastër, vetëm më vetëm sebeun sa ka thonë nuk ka i pastër. Është interesant kjo pika. Edhe nëse unë bëjën sa ka thonë çeni nuk ka i pastër jidell tash ulumtati ulumta veç me than andaj subhanallah njerit do me pas kujdes se zemra ti mund me, me bash mjubo, dhvon, ther, mjubo, Mohamedi, e e kështu, me ubo do me fermo ubo muhamedi sallallahu alaihi ve selle esh koneksion sa ka thamam esas ja un shkoj tash te je dikun çka ka von kundor apo do ni mendim atje diku ne ksomera andaj do me pas shum kujdes abulay mi abasi thot pra me njerit thot sikun mos ka çejeni katuna hije ajduti ka bu shirk dhe dorkando po kjo sa hi o Kjo sahia Abdullabni Abbas nuk do me thonë që kjo nuk kjo sahia Po thot kada Që du të me hinë dhe në hemën para qenit A du të me para prinë në hemën para qenit E që ka du të me thonë? Ibn Qajmi thotë E dhe sheikhurës amët e mjetës të tonë Thot du të me thonë Mëske se Allahu që e la qenin Këtu në hinë A i durti A qështurë Sepse thia dërëzon këtë kujdejsin qenit A po i a dërëzon këtë hajvanit Hë të të Po Allahu جل جلل و ثروت andai dietar kan thon po ne marrim sebete pe ngal mera leysal dos ame vite jo pat me vite e kan ruit dhe n çato n çato kohra nuk u kanai jo i mbushitat me Allahun جل جلل a çandom ka ka ka ne kan ruit thes ka hi ai ne shpe kaflet nisahave kan ne tan natën me shpat te dera që më përmendën si në pejgamberi tele sallallahu alajhi wasallam dere sak aswidallahu ju jelle jilal u ayetin wallahu ya ja asimuka minan nas tashpisoallahu tru mbi njerëzve këtu ka thënë për Muaxhizes ande ka dalë pishatorit një për ekspeditave dhe i ka thon Sa'id ibn Waqasit shkote shatoriyat ka thon ja roshallahu xhenja çjo shkote shatoriyat sallallahu alajhi wasallam dhe që më përmendat ngjarën e një orme personi që i ka dashur me vram Muamin alajhi wasallam mirë periudhën shka ka ruajt kinjeri sahabia pejgamberi sa u kanë mbushur tatallahun po u ka një mbështet në Allahun dhe në sebepin e ku i dëstarit e ta një dhe zësiv me e gjithë këtë me satërien me satërien do të përmena në fund dhe nga fjalët e i bënkajim e gjëzit pra në simit të rejtë dhe zërështë që njërihu duhet të mbështetit me zemën e ti në Allahun Gjeli Gjelaluhu ndërsa, ndërsa sebepeve nëse i përmen nëse i përmen, përmen sebepet e paraprinën e më në, në Zotit thukë ke Allahu d Pasaj përmen, që ka do me përmen Njështojnë, mështë ka filan e s'ka të sos kjo pun Kjo shirkove zëri vokën Mështë ka Allahu me që filan e A po Mështë ka Allahu me filan e me masot Shket pun, po Mështë po. ka ai Këtu, ta shdikush mërë me thonë A duhet gjithë mërë me thonë këta, jo Po duhet në zemër me e pas Duhet me pas të këdir Duhet me pas, pro uh, Njën mën, që ka dhejme Se Allahu pasaj të njeri Allahu pastaj pastaj ky njeri. Kjo është ajo që kanë përmendë dhëtarët në në në këtë çështje. Dhe gjithashtu do të më kan përmendë dhëtarët shumë prej skenave nga pejgamberi jonë sallallahu alajjhem. Joli Abu Bakri Siddiqi kur këlean bostëjt Allahu te baraka ve taala e Bekkur, bështet, Allah, un, bare, kjo, ara, ka pejgamberi talleh pe e ka dhënë së bashku Abu Bakrit kur i tha Ya ja, Rasulullah, "I ngati menazan kur kanë ikur prej paganëve." I ka thënë alayhi sallam, "O Abu Bakër, çka mendon po ni dy njerzi Allahun e kanë tretit. Allahun e kanë të, rajtim, Allah, un, e kanë të e tretën gjithashtu e kam përmenditur edhe një ngjarë nga pejgamberi aleyhis sallatu selam se katërshdëtiman Bukhariu se pejgamberi aleyhis sallam por joria shumë e madhe ta shkurtoi por më tregu se Allahu xhele xhelui ua kryn mund trov. Fal pejgamberi aleyhis sallam ka thënë para Juve në njërin gabite israelit. I ka thënë jonit a mundesh ka më përge, të dajnë 1000 dinar borx. Ka thënë no, akiti kanë më garantuar, ka thënë s'kan. Kan shumë të thon para, kanë të Allahun garant. Kan Allahun xhele xhelui garant. Kefila kafil. Atalia ka doni mitenon. Me këto një mijë denar ka dashur me bë tregti. Dhe ka ka ecë, domthonë vënë të lartë. Gurgar go hadata më ia kthi pardh, s'ka gjet tani e më kthi për më ia dha parë. Këtë kjo s'ka përmendesh hadithi por jo citat. Çdo shkurton gazaditi është shumë i gjatë. Dhe çka ka ndodhur? Ka rdato dhe smu më ark, më sku më ia kthi. A thot Allahu më kum lan garan. E ka marrni dros. E ka marrni ndërras e ka marr parë di gjashtë në qese i Kalit dhe ka, ka marr flet flet në fletë vogël e ka marr në në fletë të vogël dhe e ka shujt atë se parë këto parë janë për filan finalin dhe ai ka thudit kallahu ka dhe lë ka thon o zot ti të kum la garant se kam ja kthi parët ti e di se s jam të shumë të më shkum ja kthi parët o zot ti i cili e, e, e urdhëron kët këtë deti kthej parat atijin apo tani dikush më thanë po mirë punoj vallë kush të mos lodha më, më ja çuaj Dush mu kësiguru që me zotin i kinë këtë nivel Raport, të ba? Këtë nivel, si të kishë, shloje Që ka nëvezër? Ka shkue, drasa dhe e ka morë Dhe ka arë dhe drasa dhe ky i ka morë parët Të ba? E ka këti parët Pasaj kur ka mëri i për zhdyti Ma vonë I ka thanë Jam vanuë Se s'kish Dhe mundësi s'kish Me a A tëre thot Në këto një mi dënarë si të pa të morë Thotë jo Në A është ti që e këshlua drasën me parë Thotë po pa. Thotë mi pruni Allahi Subhanehu ve Teala Kjo adith sahi Në sahi Bukhari Në sahi Bukhari mund të shikoni Kjo qëka argumenton dhe zër Se kush i dërzohet Allahu dhe ja dërzohet qështin e ti Zotë i e ruan Subhanehu ve Teala Kjo dhe zërë sa i përket Emrit Allahut el-wakil edhe el-kefil Tani dhe zërë ne me nga kam gel Qëka e përmendëm se pjese e katër të, të njëgjera D E të wak kulit të emri Allahu el-wakil I mënkajim e gjëzije ka fjalë shumë të zgjeruara Por dhe të përmeni vetë të mpjesën më kryesore Se ne ka përmeni në meder i gjusë salikin Por qëshin bështetet robi Allahot Dhe si mësë më ba dërvish e asë komunist Asë materialist Po më ba musliman, ehli sunne Si për nga mërë të Allahot me shokët e vetë E lusë me Allahot që Allahot në bëmpej për e tëre Thot i mënkajim e gjëzije Litt të wakkuli Thalathu ailelin Tani dhe zërë Nga këtumë se besimtari Kërën bështetet në Allahun Allahu ja krim punët Po na gjejmë njërëzit Thotë jam bështetet në Allahun Së pososët puna Tani këtu munët Shëjtani me dhe përtu Me thonë A për shëfësës të mjaftonaj E i mënkajimi të saddeli hadha E mënkajimi dhe të prit këllë dhe tësh Kua dhe fejkëti Se dhe zërë Andaj Atë çelojmë, diator de kan e, kan citu, e imam ka cituar Imam Shaviri e ka cituar në librin e tij Ar-Risala, thotë një premanor ç'i hadith i pejgamberit Ali sallallahu alaihi wasallam mund të mund kan i dopat nëse zinxhiri është i saktë. Është me ardhë sht çart me një citat koranor, jo me kuptimin e dervinave. Jo, jo, na citat për shemb, ta zajna, sigurinë hadithin sa i muslim. Se si hadithin në, sa i muslim. Përsi në ka thonë që i kërësa më të mija Pa dëshim kjo adh i do Qysh? Kur'an i thotë Allah i ka kryu qi dhe tukën 6 dit Ka arni adh i 7 dit Ta shdikush me thonë E ty shdash kjo adh i Djetar ka thonë Kjo adh i nuk ka adh i kjo Se nuk mundet për nga mire Me, me thonë 7 E Kur'an thot, i thotë 6 Pse ka në thonë djetar së mundet mi bashku Se 6 i nuk bandë 7 Apo? Kishen tham, ka, ka një dy veta Ka një dy veta Edhe Kurani thot, ka një filani dhe alani Vjen hadithi e, e rëtullon Thot, ka një filani, tjetri, para këtina E që dytin parin Shka dhe një djetar, shka problem, kresura ka një të dyt I pari dyti, adho Menën si, aty pari si dhe Sa për ilustrim Mirë për nëse thot, janë konë gjasht Pasa janë thot, janë konë shtat Këtë nuk mund nu, A noj djetar kanë tham, uh, gjëja me Prajerën Kurani në numri Apo Allah u gjithë dhe, tilke ashratun, kamile, këto janë dhjetë të, të plota Se ka dhjetë të plota, se Arab dhë njerë nënë që ti thënë dhjetë Allah dhët, tilke ashratun, kamile dhjetë të plota Jo ma atë, që ka e një vë një, nënë Andaj, tani, shumë për njëzve E, e shepër që jenë një hadit për nga medisë e selim Ka thënë o lejë, sëmë atë i sëram Faraj e zezë është i lashë për shdësën për njëzë vdekë sepse nëse nuk e kuptojmë ankandin e durtë që ka thënë Muhamedi sallallahu alajhi wasallam, na mund klejojna ide të gabuame për hadithin. Njëri për shembon vë se ka kancer. Allahu na ruaj dhe i shërof të gjithë muslimanët. Çka ndodh? Ti e lexon hadithin dhe lënjoni normal me ata që thoin shumë sinqert, e ka lexuar hadithin dhe thotë ka thonë më sam ço, vë pse po sën... e llodhesh më sku na vran don gët. Malla. Vish dekën sunt apo ishti laut. A dhe pinje kurjoz no. Njësh bin me viti apo tash apo hija mia çronk çronk çronk për hajidhë të çanart apo për të nxjerrëva të ulëmave. Dhe këtu duhet me vao shumë kujdes. Dhvim me vao shumë kujdes, sepse mund të ish me supozuar se penga nsam sigurt si ka qjelluar. Ai nuk e ka thonë as çka ti e supozuat. Atë i bën kajme xozitë fara e zezë çka thot. Është ilaç për çdo smujësh ka pranon fara e zezë me shnush, plot smujë në gjyshnush. Ëmërtati nuk e akuzon Muhammedin sallallahu alajhi wasallam. Apo, apo por jemi hu janë njëloj hurme i thënë hurmat uh, hurma ajwa apo tamr ajwa papa sallallahu alaihi wasallam kurrma shtat dit apo ka shtat nuk e kap për sihri shtat ka shtat shtat dit vazhdon me konj prap ka shtat ka shtat apo tani do ne çka duhet jetan kan jan dy monsi ose ke hadith është vetëm për banorët e Medinës ose ke hadith ka ka thon çeta diçka tjetër do ti se kia tjetër apo ka çeta apo diçka tjetër A si dhe i përnë kalim e gjëzije Shpikon të të ne këtë mesejde Si ka mundësit i kush në bështetën Allahun Dhe kriot defekti Në bështetën Allahun i ka tri defekte Në njërësit i kush në bështetën Allahun I bëjnë tri defekte E para E njetëru kema umera bihi minel esbabi Isti gnaën bit të wakkuli anha Fa hadha të wakkulu atzin Wa të fritin Wa idhaatin La të vëkullu obudjetin vë të uhilin Që kjo, nënë, të fjalë Janë pas një mundit të madhë Pas një orvatjes dhe studimit uh, të Shumë të përpik me, me, me i bashku tekstet kur anore Me realitetin Me realitetin Që ka thënë e, e para për efekt e vështë Që njëllit në bështetet në laun Dhe t'i len sebe pët Që ka lau i ka urnu mi mora ta I ka urnu mi mora lau Ato sebe pët duke u pavarësu me mbështetjen për se beten për që më allahu jellu ala kalon se beten për me ta largu etjen kalon uj nuk mund është me dhënti unë bështetjen Allahun bismillah për largoj etjen su mduhë dhu i lejo gë në gjithë në kështë s'ka mund edhe ta është një ali dhët kish dhejk filani me të wekkull ja e ka dhë vëjtën andaj shë e khulisovën të imi është shkone dhe më lark Apo kudë koftë Ska buk me veti Hadhal kur gjo asë pije Dhe ka ardhë vakti sa të mujtë mo Ka me dekë Pijë urijes Me veti ka ose mishderi ose rakit Që ka du të me bëdhez në këtë rast? Që ka du të me bëdhez në këtë rast? Tho që i khlusën në të i mje Nëse nuk e përdor edhe vdes Shkondë Allah u katil Ta është njërzit i kanë qësët e vete Ka këtu sufizim, ka dërvishë Subhanallah, Allah, qysha, merakia Tani këtu ka arni meselë Jeta i njeri ju dhe rujtja e saj është shumë ma përpërësore Shkelja e kësaj e cila është haram Jashta kësaj gjendje është haram gjitha gjendje Jo këtu Këtu o farz Të të të, të mija Pse? Të që rujtja e shpirtit është farz të Që e ki mund që aty me rujt shpirtis Verum Andaj që ka të ima ka i me qëzije Me ilan se bejpët tu thon se jam mbështet Allahun xhel xhelal. Çka thot Imam Qayimi? Kjo është mbështetje e dembelis dhe e negligjencës dhe e humbjes, jo mbështetje e adhurimit dhe tohidit në Allahun xhel xhelal. Po ti nuk je mbështet rastisht. Ne janë cil nji cili nuk i marr sebepet. Ne janë nji cili por shem thot du me msua ilmin e Zotit xhel xhelal, shekaptan zbridën Kur'an dhe hadithe në pejgamberi t'ali sallallahu alajhi wasallam. Edhe një thot, o Allah, e ke bën jetë më vallimulin po, çoj du ka Zot xhel xhelal. Popo çoj durka zoti, mos mëse bego. Mos më lezu. Dushmë çorrutu lezu. Sigurisht që janë lezu ato. Ulemova për dëniar, na kriuena apo. Porse mësinçëllitet përse më di gjithat. Ato janë kon sincër për shallahu u gjeloani ka dhan shumë di. Sa ka çështë atë. Se kapos, juhal, kapos, injonant, aba, në mesinë ndinë ka posë Johansa kosot. Ka posë ignoranca kosot. Apo alini ku do alinë dëzë. Se s'ka posë Facebook. Te më ditë se ti edhe jo filani, alo filani. Jo, veç ali mi ka dhënë çesh. Çdo çërkatono. Monokorit na banani az. Apo s'ka guxoj me dal. Sot për shkak u ki Facebook. Çka mua njëri shkruan. Ëh ti thua subhanallahu ish ku shaq këtu? Tu dit kur sa tu dit? Apo ande ka thon Ali sallallahu alajzum, shenia që ame detomu porzi elmi me gjenin. Ai engjet kohdëza. Ti chatit del hoxha, chatit delaj, ajë tjetri, ajë tjetri ajë tjetri thut dit subhanallahu. Çolli e ka valla tamam tash. Kjo se është porzi. Ande tha Ali sallallahu alajzum, para që ame det porziën, xherra. Porziën, jehli me Ma ilm, fodim qaim el jawziya, keman i lëre punët që janë shkaku i shpëtimit dhe i tërëkohet në arritjen e tyre dhe i lëre qiamën e arsave të rizqit, tash e konkretizon. Nuk më thotë dikush thava, jo konkret. Thotë, sikur personi i cili i lën punët, çka Allahu i ka bën shkak të jetës dhe shpëtimit, dhe mbështetet në arritjen e atyre xharave te tawakuli. Sikur ai i cili nuk i merr shkaktet e riskut, praj dhe primtaris konkrete punës së tokës biznesit nahviha, edhe të njaxhme a bo njani thot unë jam bështet në Allahu Njëllë Gjellalu edhe riskin më qënë zote a më përbëzme të thot a më shkinja 500 na. po nuk ka kja më bështet ti e okay. më bështet ti e më bështet të papajat më bështet më bështet të në Allahu Njëllalu a shkallë më dham ti punaj e tokën edhe më bështet në Allahu Njëllë G Më i lartë Mos mi bota dhe vera vetës Ata më armenjë në ti se kur i më bështetës të baba Jë më bështetën Allahum Ja, vësitari, është më i lartë se kati Vet Vetë punën, vetë angajorë i... Parëmdo dhe zërpingamberi, ale i salatu selam Sahabi ka arë Sahabi jo, sahabi Dhe u ka në ku, ja rësullallam Ka kabë një fukarallëk, mutë kër Një fukarallëk, në më më më në kocë më ka prejkë Mutë kër Nuk i thabë në A ka di ku shmini mu, unu, pak A di shka, pëse së për mërfa një do drungë Mi në drejqë mirë, një litarë Po ti japo në pak për një manë, lë vistë një di shka atje A bo, e ne ju dhe dhe si kemi bëtash Ska kur ku shmini manë dhe dhe dhe muslimat Këtuja Allah, saka të sije, trungë një të punon Kam të punon, trupit të punon, dur të punon Facebookit të punon, edhe duhet njërzit me të bëjt ti gajlën Jo, anaj, shikodhe se ku ka mëri dër Derinë atë se sa të mos jemi diskutojmë muslimancë, a do të më vënu, a do të më vënu, a do të më lëviz, a nuk do të më lëviz. Dhe këta besimtarë më te kaluan. Po ndryshë kemi mundësi edhe 200 vjet çështën. Në 200 vjet kemi mundësi, Allahu dedin sa deri sa na silim me me atë se neve na ndihmon Allahu paimore sabab. Allahu nuk i ndriçon ligjet e vetat. Pastaj thot, shikoni. Behen shebulin nuk ka ime jezi. Wa yatawakkalu fi husulihi wa yatruk talab al-ilm. Thot, janë bështet në Allahën dhele talibu l'ilmën Dhe kjo dhe ka që dira Shubë njëzë dhe thot, unë e du me më mërë ilmë Dhe ajtje dhe thot, lutë e Zotë Allah Alla, allahu ka thonë iqra bismi rabbi kelle dhe i khalak Ne kërë i pyshme u zëllarët atje në shtetit të arabe Ka dhe një duat dveçant për para provimeve Dhe ke po, allahu u zhe dhe thot, iqra bismi rabbi kelle dhe i khalak Lëzë me e me Zotë dhe në cilë ka kryu Mund të bëjë valla populli çfarë dot? Nuk trashët kurvanit për më radhë. A ke trashë, a ke trashë çashmo apo? E ti mundohesh, ha me zor më. I kish një arsye valla Zot, ti mundohesh për. A ke valla të bëjë mëll, tu improvisë me letër këtu, edhe mfun më profesorin thonë, marr letrën se jo ja, jo ja, valla, ai çka mësua, kamsua kam edhe mund në vendin, e vërtet. Shumë gjalla jam këtu valla Zot. Ai i cili mbushet dallahun, duhet mi morr sebep. Duhet mi morr sebep. Çikun çka thonë? Kan thon dy san nga? سليفة. سليف سليفيان بريزا دبار شيكو شقابا لا تكون ميم نجعلو توكله عجزا وعذزه توكلا موسوبوي بريادور سوت تلكلين باين ديمبلي وديمبليان توكل ايرالي شو ديمبل وتوكلت على الله يا سمبشت تالله جل جلاله عند تامر الخطابي لا تميت علينا ديننا نيوني نيوني كي شكون الجامع عمر الخطابي شقبرمن كتا المبردي نا لبن دي الكامل Fil adebi E ka pa nën Khattabi njerin gjami U ka ull, e ka ull kokën Po lutët, po falët Dhe e ka pa njësa herë Dhe në alën Khattabi Tha, oj nësën, a kiti familje? Tha poj, kam bilë dhe vlatë kam Tha, po qëka e të bëktu? Tha, e ndëllu të Allahu në gjelë dhe Pa, ato dhe, a kanë nevoja A hajnë bërë të boka A ju du të diska të në Tha, zoti i garanton ato amir khattab e ka pas që një zanat dikush mundon mundon me kësht përdor apo e ka pasni shkop dikush thot i ka rrai nuk i ka rrai ka shtyje apo u ka zëu ka shtyje ka thon mos se mos se ban fejen ton shumë të myt dekt feja nuk ka më myt këtu apo Abu Bakr e Siddiku sahabja më i madh se oz parë ka dhan pengam sam ja rasulullah thot pengam sam nuk ka kom pa khairin pa surije si pa surije Abu Bakr e Siddiku ska thon nuk e ja kom pa do doës Abu Bakr apo Barem te Abu Bakri ja qom bo haide dhe njëri të mund khatta ve çkaida mos semet latu mit alena dinena mos na mit fajen neve hat sku bono eksomero më ku vëne zon li heute falle aber jo mu bo fa jo do rus lopos ama jo edhe me thon neve sa duot lopa neve na duot lopos ne kemi porcellim lopun me sinonim i i lëvardive dhe i negativ be, kjo es defekti parna defekti parna tawakkul defekti dit es Të kjo shumë ndërësantë E di që ligjera të rëzgjatë, po O shto është të fëtoftësh, por jashtë Meselja e dytë E kjo shumë ndërësantë Njani më bështetet e Zotit vetë Në qefët e vejta Por që i mu ka me martu një një njëse E di a që shë janë gjithë punë Dhe të filani, mu në mu komë si të taman E pse për di që pas ka mësitë këtë punëti Pëse së përqu oh, O Zot, dhe më va pëgjishin të Ti shko në lutë, e kështu më rratë Pse? Se ti e dinë se kjo ka se bepa, vo? Pra ti e dinë Shiko ku ka hinë, dhe zërë Kjo psikologjia që ka Sot ne evena që në kryimë psikologë Se du të më ka njeri psikologë Më jaudit njerëzve intereset e kështu më rratë Kjo psikologjia Ku njeri ju i mbështil Fen me intereset e veta Thot, jetë awakkelu fi hudhudhin Va shahavatihi du në hukuk i rabbi Kule e ka qefin E ka du një hisa dikun Mës Apo, shikë është ka dharë Fi husuli malin, au zaujetin, au riasetin Ha? Kur duhet me e gjejtë dhe një pare Apo gruje Apo kryet arlak, do një pozit E di, dhe të të në qështë sotë të përta pun E për mirë, pse ti pedikë qështë sotë të kjo pun E kur vjen të puna, e ndihë më së fejtë Se zotë i gjelëgjerar e thu Allah ju një muft Pse nuk thaven qështë të qefët e tua A dhe vëzë, thëtë Allah u gjelën Qur'an Njeri e dheve vetën e verë Shumë mirë e din vetën e verë Shikëve që ka thërë Wa emma të wakkulu fi nusratillah Wa i ala i kalimatihi Wa i dhëhari sunneti rësulihi Thërët nësa kur gen puna Me ndihmu fejna Allahu Me ndihmu fejna Allahu Me ndihmu fejna Allahu Me e përhap sunetin e pinga merit a lei salat e salam I këthejët ati teve kulit par Jamë bështetë Allahu qëna Fej Zotë i Gjellë qëna Shikëve Musliman të parë vezër e dishin që këtë Kur'an e runë Allahum Po i thëjshin Musliman e mëson e hifës Rune, shkërune, hadithin ato e dishin së Allahu ka garantue A kena na bindje ma shumë sa ta Se Kur'an e runë Allahum Po pse e mëso ishin hifës? Pse e mëso ishin hifës? Sa so do të na ta mona në hisën ton? Ta mona në hisën ton? Na e pasaj Allahu zhëllal e krymë punën e vetë Dhe defekti i funit Ky defekt vëzër është pak i lartë që disa diator kanë përmendë se që është një prej ëh un defekt të smuokat memorie, pothuaj për mënimë, ka thoni banka ime xhozie el ilatu salisatu defekti i tretë në tevkul është en jara tawakuluhum minhu wi yghib bidhalika 'am talatil minna wa shuhudil fadl wa iqamati llahi lahu fi maqami at tawakul. Çfarë? O dimon qaimedozie, defekti i tretë është um bushtet Allahun Dhe me shiku vetën se e mbështet. Dhe me ja përkacu e mirësini e mbështetës në Allahun vetë vetës e jo Zotet. Kjo, të ne, me ka dalë. Civi, lezër, njani për nime mbështetë Allahun gjellë. E ka morë se bepin dhe mbështetë Allahun gjellë vare. Shëjtoni nuk dërzovët. Që ka i thot? Sot, subhanë Allah. Shikoj njerëzit, do dërvishat e komunisat, tit të aman. Sot, se ti i pak me izgjët. I hinkë ti i leti. Sh Këç çikeve për të mirë çka te vau, u mbështet në Allahun me zemër, e ka marrë sevepin këta mandon rregullat e ritash, shejtani thotë ti të bëo këtë. E ban kaimi thotë edhe këtu mund të merra. E çka do të më vau vezër? Thotë do duhet balruu yatu tawakkuli wa annahu min aynil judi wa mahdhil minna wa mujarradit tawfiqi ubudiyyah wa hiya akmelu min kawnih yagib anhu wa la yarah. Thotë Nërsa tëve kuli, në këtë pikë, në kjo më majë, kjo më më bështetë Allahun me zemër, më më bështetët plotë, më, më mërë sebej, po qësh i kalonë Allahu gjithë në gjithë, dhe mësë me pakët tëve kuli si mirësie jote, po se zotit të ka mundëcu, më konë që këtë gjendje, kjo shumë e ma mundë. Elus be Allahun Xhel Xhelal, ç'qalloh t'na mundson me un bushtet Allahun Xhel Xhelaluhu dhe me ditë se kjo kët mirësi e Zotit e bareke, Wa Taala. Po kët mirësi është e Allahu Te Bareke Wa Taala. Pastaj ka përmendse, kjo është prej prej ë jërave tës, ë janë mund adhurime të larta. Njerzit kanë çef me paveten apo ndoshta sinqeriteti do të un jam i sinqertë, eksumor, un jam bushtet, un e kam kry eksumor, andaj do të më qajim al-juzie, duot me Allahun, Allahu Xhel Xhelaluhu për katsin ajë më ka mundsuar. اي مقاموطه تباركه وتعالى فهذه العلل الثلاث هي التي تعرض في مقام التوكل وغيره من المقامات ودي مقايما جزئيه تري ديفيكت تش ايكسبوزوهن برمونوهن متا بريش توكلهم هذا يشمل اポジتاف التيره كيو لازم شورتي مش تمري الله جل جلاله الوكيل ايتلي Ia dërzon robi qështjen atina Elusve Allahu në të barë e kjojtara Që zotë ju në gjellë gjellë lu Timu zemra tona të vekkul në Allahu në të barë e kjojtara Elusve allahu, allahu në gjellë gjellë Që Allahot në mundëson me kuptu drejt Dhe shëndosh fejnë e zotë të barë e kjojtara Në mundëson Allahu në gjellë gjellë lu Që ta studiojna fejnë e zotë Hadithën e Muhammedit sallallahu aleyhi sallam E lusme Allah unë të barekë që Allah unë të nashtë të në vullnetin për të amësue këtë ilmë të sëneka veçue Allah unë të me të barekë që Zotë i onë gjellë gjilaluhu ku ja kemi të shëllu Allah unë të nashtë problem ku kemi gabu Allah unë të nafal e këllu qauli hë dhe vës ta këfirullahi rihë vës ta këfiruhu innehu hulgafur rahim alhamdulillahi Rabbil alamin